Du lyssnar på NR. Nu ni, ni lyssnar på Radio Yenen. Ja, jag undrar då när jag kommer få trycka på ett jingel. Jag lura är er inte där, hoppas jag. <skratt> <skratt> Hej allihop. <allesammans>. Oh. Välkomna. Eh, <skratt> uh, ja. idag är det fredag och det är äntligen dags för radioregeringen att sätta igång eh efter ett långt uppehåll. Oj vad mm. vi har saknat er. Mm. Oj vad vi har saknat dig, regeringen, jag och några här. Ja. Ehm egentligen. Mm. Och det blev ju inte riktigt som det skulle det är för ett tag sen. Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka, men så är det ju när man har barn. Det vet ni som har barn. Det kanske inte alltid går riktigt som man har tänkt sig. Nej. Men ehm äm... Nu är vi nu här tror jag. Nu nu är vi på plats. Eh. <laughs> um, <Ja. laughs> med en eh, lite annorlunda igångsättning av detta program så säger mm. vi att det är den 18 september redan, herregud. Och det är becksvart. Jag är riktigt det var länge sedan jag sände radio och det var mörkt när jag började sända. Det känns väldigt ovant. Det är höst med andra ord. Eh jag som pratar. Ja. <laughs> ja. Eh jag som pratar nu, jag heter Elin Reinart och med som vanligt är ju några i så gör vi. Hej hej, hallo hallo. <laughs> det är kul att vara här. Ja, verkligen. Eh det har ju blivit lite förändring i eh laguppställningen kan vi kalla den för för radioregeringen här då. Så nu är vi tillbaka till det gamla vanliga med mig och Nara vid fakarna här. Och tydligen min yep. katt också. Ja, va? Precis. Han vill också säga hej. Ja men kom då. Ja. Så. Ska ja ska jag lyckas med det här katteknät och sända radio. Mm. Jag tänkte lägga in en liten klausul där också. Vi vet inte men jag kanske får en baby i sin famn också. Det det kan hända. Men det får vi ju leva med. Det får vi definitivt göra. Alltså vi överlever det. det. Du har ju en så ruktansvärd sötdotter. Nej. <laughs> ja, det har jag. <laughs> Hon är verkligen hur <laughs> ja. god som helst. Mm. Ja. ja. Har du med dig du Nej, men det är klart. Då får man ju ta hand om henne om det skulle vara så att eh, det behövs, men det här är ju råd i regeringen så ja. Det hör väl till lite, tänker jag. Ja, det gör jag gärna det. Mm. Men vi är otroligt glada att vara tillbaka. Tyvärr har vi inte som sagt samma laguppställning som vi hade när vi eh, avslutade i våras. Eh, Kristin har vill väldigt gärna vara med men har förhinder tekniska sådana så vi kommer ta ett tag innan hon kommer tillbaka antagligen. Hon kanske gör någon instickare här och där och hon är självklart jättevälkommen tillbaka. Hanne har andra saker att fokusera på. Ehm så henne kommer vi inte och få höra i radio mer tyvärr. Så nu sitter fast med mig och Nora helt enkelt och eh, mm. en lång lista på gäster som vi har planer på att dra med oss här i höst. Mm. Mycket vi, spännande. Ja, vi skulle ju faktiskt haft med oss en gäst idag redan. Mm. Men hon blev tyvärr sjuk. Men Precis. Vi klarar det ändå. Ja, det gör vi. Men då har ni lyssnare desto merat sig fram emot tänker jag. Så det är ju bara det är bara positivt, jämnt. Ja, allt är ja. positivt. Allt går vända till det positiva, så skulle jag säga. Definitivt. Det det mm. är aktivt i chatten idag när det. Ser du det? Mm. Det är gött. Det är bra. Det hoppas vi att det fortsätter så också. Vad ja, vad händer i chatten då? Ja, vi vi kan ju säga eh vi kan välkomna chatten då och säga att Förste ute idag var ju Vättranott. Han är ganska duktig på var först. Mm. mm. Så det det Hej Vättranott. Det var konstigt av mig, han inte var det. <laughs> Men med oss också har vi Janne, Morgonstjärnparken, Max Payne, eh Tobias Malv och Käll. Nara är här också och där mm. hade jag en pop up i vägen för hela chatten. Eh, så nu vet jag inte var jag var någonstans. Eh Eh, stormband förer döle. Har vi med också? Oh. Ja. Ja, men ägget, det är bra. Eh, så på med kött idag åt folk. Det är trevligt. Jaha vi. Och Och jag vet att åtminstone en person i chatten var ju faktiskt med på Nordendagarna. Som vi kommer lägga större del av programmet på att prata om. Mm. Mm. Ja. Ja, det är Nordendagarna som ska diskuteras idag, absolut. Det är det. Mm. Men jag tänkte ju då, innan vi börjar med Nordendagarna, så vad har vi gjort förut? Varför har vi inte sänt på hela sommaren? Ja, jag kan ju bara tala för min del. Och ja, nej men vad ska man säga? Det gick ju så bra där med nätterna. Och du vet, hon sov ju som en gudinna. Och, och jag var så nöjd och glad. Och sen så hände det någonting. Och plötsligt så sov hon inte hela nätterna utan hon vaknade titt som tätt. Och så blev det lite bättre och så blev det lite sämre. Och så har det hållit på lite så. Men nu så har vi väl kommit fram till en annan approach till det här eller vad ska man säga ett annat tillvägagångssätt. Och det är ju då att Hampus får ta henne och det går bra. Vi har, vi har övat på detta nu ett tag. Eh men visst det kan ju hända någonting ändå. Det vet man ju inte men just nu så klarar Hampus av att låta henne. Så då har vi bestämt oss för att ja, varför inte testa på det här med radio igen va? Det är ju rätt trevligt för en annan att få göra det. Så, ja, det var väl det om det. Men vad jag annars har gjort, ja, det är mycket bebisgrejer helt enkelt. Ehm, ja, utvecklas, gör ja, hon är ju liksom i princip varje dag lite grann. Ehm, ja, vad har jag gjort mer? Jag har faktiskt börjat med lite kamparbete. Jag har varit ute och delat flygblad. Det är du. Haha. Ja det, är det det är inte dåligt. Är, nej, verkligen inte. Det är också väldigt roligt faktiskt. Skönt att få komma igång igen lite granna. Sen har jag inte ute på värstingturerna och på offentliga aktiviteter så där, men alltså jag menar det det är skönt att få göra eh, något för kampen jag så att säga. Känna att man drar sitt strå till stacken. Ja Och sen är det ju väldigt trevligt att gå på promenader, prata med kamrater. Ja, du vet hur det är. Definitivt. Så det ja. Vet inte om då inte vad vad skulle det kunna ha hänt mig. Det det får ju plats ganska mycket under den tiden som det har varit nu egentligen så men jag tror att jag vill väl avsluta där för att det, det det det har hänt mycket. Mm, kom med så. Ja, ja. Det, det är ju så. Alltså jag, jag tror inte de som inte är med i Nordiska motståndsrörelsen förstår hur mycket vi gör hela tiden. Det tar aldrig mm. slut. Det är ju arbetet för vårt folks framtid vi pratar om så. Mm. Eh och vi är de flesta av oss ganska kreativa människor som hela tiden kommer med nya idéer och testa nya nya grejer så det finns ju att göra som sagt. Och allting kan mm. man ju inte prata om i radio och allt man gör lyckas man inte så bra med heller för en delen. Men man måste ju testa. Absolut. Nej men det är sant. Jag har faktiskt ja. gjort en del som jag inte kan förtälja om här. Så så är det. Det har du rätt. I. Mm. Nej men kampen slutar ju inte och definitivt inte när man får barn. Det är ju liksom det är ju ännu mer tydligt eh när man får barn varför vi gör det här. Det är ja. Det det tändes en extra liten glöd i mig som jag inte hade nog innan nu när jag fick min Irma, det kan jag säga. Mm. Det så därför är jag väldigt glad att jag får eller får får men att jag har kunnat komma igång. På ännu fler sätt än vad jag kunde innan. Det är skönt. Mm. Det låter jättebra. Men nog och mig, vad har du gjort Elin? Ja, ja <laughs> jag har stökat till det så mycket så det är, nej det har jag faktiskt inte gjort men lite grann. <laughs> Eh jag, jag tog ju faktiskt lite semester tänkte jag då från kampen för att spendera lite tid med min familj och sånt och det första jag gjorde var ju att jag slänt och så bröt jag några ben i foten och så eh kamp det det hittna mamma ändå även med familj och allting så så jag har hoppat runt eh, genom Göteborg fram och tillbaka 200 gånger ungefär eh, i hoppatafflar för det var de enda skorna jag kunnat ha på mig Eh mm -hmm. ja, det är härligt. <laughs> så så jag har varit en jävel på att skada med denna sommaren. Eh jag jag skadat, som sagt, foten. Jag <laughs> jag lyckades få svinkoppar till råga på allt i den här sommarmärven som var <laughs> eh oj, det var inte roligt kan jag tala om. Och det Nej. var inte enkelt att eh, skydda barnen från att bli smittade av detta då. Det är väldigt hmm. smittsamt så det var verkligen bara att hålla sig typ eh avstånd till allt och alla och <laughs> ja, det nej hmm. ja, men det är sånt som händer speciellt i sommarvärmen. Och sen lyckades jag skada mitt finger också. Jag gjorde det som jag har mobbat typ alla andra genom åren för att eh, eh jag har aldrig tidigare blivit nypd av en krabba. <laughs> Det har jag nu nu. Och då pratar vi inte om sån där liten tångkrabba som man fiskar med med snöre vid bryggan liksom. Mm. Eh, utan jag fiskar ju krabba för mat. Och mm. och de krabborna som finns i fiskbilar är ju ganska små jämfört med de vi plockar upp. <laughs> ehm så en sån fick jag ta i mitt finger och det blev lite platt kan vi ju lugnt säga. <laughs> Så ja. Min sommar kan ja. som vanligt beskrivas med de skador och jaddraget på mig. Det har varit mycket fiske, det har varit mycket kamparbete. Eh, en hel del åkandes i båtar. Eh, och och liknande. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, ja, där ser man. Och sen har jag faktiskt eh Eh anledningen till att jag faktiskt sköt lite på starten på på radioregeringen till just denna veckan var ju på grund av nordendagarna då jag var högst involverad i i arrangemanget kan vi säga. Mm. Ehm så så det har tagit väldigt väldigt mycket tid. Eh men jag tyckte det lyckades bra. Så det var det. Åh oh, ja. Tenta säga det, tack vare Gud så var du med och arrangerade detta för du är ju en du är en klippa. Nej men du är väldigt ja, duktig på så sånt där. Det vet jag ju. Ja vi vi var ju som sagt väldigt alltså vi var många som jobbade väldigt hårt för att få till de här under mm. dagarna och det var något utöver det vanliga. Vi lyckades stå stas komma. Jag är fruktansvärt stolt över att få tillhöra den här gruppen som arrangerade Nordendagarna mm. i år. Ja, det, det ska det vara. Det var jätteroligt. Allihopa. Jätteroligt. Jättejobbigt, men jätteroligt. <laughs> mm. Men ja. äh, Vi kommer ju gå in på norden dagarna lite mer som sagt du var ju där som deltagare och jag var ju där som arrangör så vi har ju helt andra, olika syn på vad det var som hände för för jag mm. jag hängde inte med jag vet bara vad jag gjorde. Mm. <laughs> eh så så jag är lite nyfiken där också på din uppfattning av det hela Nara och även mm. ni som är i chatten som kanske var på plats. Mm Och jag har även varit iväg och pratat med två barn då Om vad det är som hände på Norden dagarna Just Men, det Ska vi dra igång ja. det med en låt? Det gör vi, det passar mm. Mm. mm Eh Vilken ska vi ta då? Ja du, jag kan bara höra vårt intro i mitt huvud just nu Ja du <laughs> Ja, men men vi vi kör igång eh, du blonda folk tycker jag. Mm. Här kommer den alldeles snart. Det det det är lite långt in tror jag på denna. Du blonda sol ut från skor. Har skapar kraften över allting shell Du sa hur Gud skapar kraften över allting shell Du stigit fram ur Guds hand Gott segrande från land till land. Att röja marga tunga hand och rycka upp ur drya marka tägna på krycka ur slaveri en vän. och var en nordman bröt ett skär som stumman eller proletär i bundens så har han kraschen ut av samma blod korpusen tersor och bror och syster hand Land ist Muten war die Brand für das Volk und für das radio rialien. Jag är med radion, det är regeringen, en del av Nordiska radio är det ni lyssnar på. Eh Vi går in på nordendagarna tycker jag och det händer så mycket på nordendagarna så det är svårt att veta vilken ände man ska börja. Eh men en grej som skiljer sig väldigt mycket på det här eventet mot tidigare event även om vi har försökt att göra tidigare event mer barnvänliga, mer familjevänliga så var det att vi faktiskt lyckades med det denna gången vill jag säga. Allt fokus låg på barnfamiljen. Självklart var andra också välkomna och vi som inte har barn då glädjes jättemycket åt Eh alla dessa ungar som sprang runt och hade så roligt. Mm. Hur upplevde du det där? Hur hur var det att vara på Norden dagarna när man med med en, lit, en liten liten tjej? Ja, nu är min så pass liten så hon kunde inte springa och leka runt så nej. Men det var det var väldigt bra även för mig eh kan man väl säga och det det var väldigt kul att se alla barnen som liksom kunde glädas och prata och varandra där lära känna varandra. Eh det blev väldigt skön stämning när barn är i faten så att säga. <laughs> så ja, känslan var ju väldigt familjär och det det är skönt mm. för nanna också även om hon är väldigt liten som sagt. Så ja, ja det var väldigt eh, kul. Ja, det var mer mm. avslappnat än det än det har varit tidigare upplevde jag det som i alla fall. Det var det ja, var lika Ja, alltså ja. Lika mycket stämningen var tal och väldigt. Sånt. Mm. Ja. Utan det var mer ja. åkorsbah trevligt. Mm. Tycker jag i alla fall att de, de lyckades med Ja, alltså det kändes ju hela tiden att barnen hade ett fokus, att det fanns ett fokus på barnen och visst var det tal och så här som vanligt om man hade eh vad heter det? Fem kampen. Mm. Ehm, oh, så, så visst absolut omdelarna de fanns, men i det här inbäddat då så fanns det aktiviteter för barnen och inte inte bara hus med lite lekar utan det var ju liksom gjort för att barnen också skulle ha kul hela tiden kan man ju säga. Mm. Ehm det stod ju en hoppborg utanför. Den var populär. Ja. Det har vi inte haft innan. Det det var ju tanken att den skulle börja hända det ehm packas ihop eh vid middagstid egentligen på lördagen. Men långt efter att det var mörkt så var fortfarande hoppborgen upplåst, ungarna hoppade och hoppade och hoppade. <laughs> och sen på söndag morgon ja men då åkte den upp igen. <laughs> hoppborgen. Så så de hade jätteroligt. Så på söndag morgon var det ju mer att hitta någon. De var barnen ute på på jakt efter att hitta någon som visste hur man satte igång hoppar igen igen. <låder> så mm. ja, det tog inte slut för barnen förrän de var inlastade i i bilen på väg hem kan jag säga. <låder> ja, men det är schyst. Ja, fan ja, fint. Mm. Det gör ju mycket, alltså många tänker lite så här att ja men det hoppar, det är en ganska enkel grej men det är ju det är ju jätteropligt. Det vet man ju själv när man var liten. Det är ju sån kul att hoppa. <laughs> ja. Ja, nej men det det var ett väldigt fint inslag. Att den fanns där hela tiden, men när blev du eh inte du men blev om barnen inte hade något annat att göra. Alltså jag menar de sprang ju runt och lekte med varandra. Och det är ju roligt men det är ju utöver det att tvinna sen hoppar då. Ja, jag tycker det var klockrent faktiskt. Ja, det är Det var en hel del aktiviteter för barnen. Och barnen tyckte ju det var roligt bara att leka med varandra som sagt också. Ja, precis. Vi, vi kan ju lyssna lite på vad barnen hade att säga här om nordendagarna. För jag var faktiskt iväg och prata med några barn igår. Mm. Men ni får spetsa öronen lite här nu. Jag jag har höjt upp polymen till max. Men eh, som sagt det är barn jag intervjuar och de blir lite blyga när mikrofonen kommer fram. Vi ska vi börja lyssna på vad Varga 9 år har att säga. Mm. Hey. Är det du? Eh, jag heter Varga. Varga, hur gammal mm. är du? 9. Eh, 9 år. Mm. Vad gjorde du i helgen? Jag eh Vad var det nästa? Vad gjorde du under den dagen? Hade du kul? Ja. Vad vad gjorde du under den dagen då? Jag ehm um, Jag ehm um, heter Hoppa TV Hoppan. Eh äh, sant. Hoppar hem var det, det roligt att läsa. Disk också diskott. Ja. Vad gjorde ni för diskott? Vi dansa. Mm. Vad var dålig för det många barn där? Ja. Var det många små barn eller var alla sådä? Det var typ nästan alla. Mm. Och det hittade kompisar och leka med då. Mm. Vad gjorde ni mer där då? Ja, disko och och hoppa där. Var det tävlingar och grejer? Var det där att titta? Ja springde också in det barnen. Ja, det kunde de barnen. Ja, det var, var det inte borta vid hinderbanan? Jag vet att din bror blir väldigt blötare i alla fall. Ah. Uh. <laughs> Såg det hur de brottades? Vad står det? Ehm. De um. brottades de. Nej, det var det brottningsmatch. Där stod de stora grabbarna på gräsmatta. De vuxna Då kan man också leka, vet du. Mm. Missade du det? Det missade faktiskt jag också. Då har vi missat det båda två. Får vi vara extra noga med att hinna med det nästa år. Det är väldigt mm. roligt när vi buxsnar lekar. Mm. Eh, och gjorde ni mer åt en massa mat? Mm. Det är gott. Ja. Mm. Och på söndagen sen vet jag att du busade väldigt mycket. Mm. För det var någon som inte kom upp i tältet på morgonen. Mm. Vad hette han, vad heter det? Saxling. Ja, Martin Saxling. Mm. Vad gjorde ni mot Martin Saxling, ni, ni barn? Vi tog bort tältpinnarna så äh, hamnade ju arg. <laughs> Ramlade tältet ihop? Nej. Mm. Nästan? Mm. Nästan. Var han väldigt trött? Det var också snälla. Det var också snälla. Jag tyckte det var jätteroligt att ni retade som honom. Mm. Och sen så förordendagarna slöt. Ja. Vad ska vi säga till alla de som som inte var med till barnen och deras föräldrar. Att hon kan komma nästa år. Mm. Så att det kan vara ännu mer barn. Mm. Änna mer kär. Var det något som inte var kul då? Nej. <laughs> Tack jättemycket varje. Mm. Du är jätteduktig. Mm. Hej då. Hej då. <laughs> ah, hon är oh. ju så söt, den här flickan. Ja, oh, verkligen. Oh. Och lite busig. <laughs> <laughs> ja, tydligen. Mm. Ja, men det det är rätt. Ja, eh det var ju så att eh, Martin Saxlin eh Saxlind vann ju årets nordman för er som har missat detta. Eh så alla skulle utmana honom eh resten av kvällen sen då det var brottningsmatcher och det var armbrysning och det var armbrysning och det var armbrytning alltså detta var sent på kvällen i, i stort sett hela natten pågick eh, ska vi säga de större grabbarnas eh firande av eh, nordendagarna då. Eh så jag barnen gickla upp lagen till att han hade gått lagt sig ungefär Ehm um, mm. så han var lite trött. <laughs> ah, ah, ja, ja, ja, just. Mm. Jag vet att man lever. Ja, mm. han ja. fick veta det. Jo. <laughs> mm. Så så ja, ja, ja de är underbara de här ungarna och de blev nog påmanade av andra lite bevsiga unga män också tror jag. Aha. Ah, kanske ah, inte så unga också. Så där är 40 år den Jag vågar inte ens kvar. Eh. <laughs> uh ja. -huh. Nej, de hade jätteroligt barnen och det var så härligt att se dem. De var så glada. Jag om det är ju också en ny grej det här med knatterdiskot. Mm. Det var ju det var ju lite häftigt faktiskt att man hade tänkt till så. Det var ja. Var det kul? tror jag de gillade. Det Vad måste var... de ha gjort. Herregud. Det såg ut som det i alla fall. <laughs> Om man säger så. Mm. För för vi fick ju göra en liten mm. ändring eh i vår planering när vi insåg att vi blir så många så att det tallrikar och bestick så det räcker åt alla. Så vi likledes ju dela middagen mm. i två eh vilket eh, jag tror blev till det bättre så att barnen kunde ju få mat först och jäklar vad de åt. Oj, vad mycket mat. Det gick. Mm. Barnen de verkligen var duktiga på att äta. Det tjockta mig nu sitter jag för långt bort från mikrofonen. Här <laughs> jag kan inte sitta still. Eh och medans barnfamiljerna då IK hade knattedisk och så fick ju bröt grabbarna eller vad vi ska kalla dem för eh de som hade varit med och tävlat i årets nordman eh och så vidare fick ju de möjlighet att äta i lite lugn och ro. Vad gjorde ni under mm. tiden då på knatterdiskot för jag hann ju aldrig gå dit ner? Nej men det var ju det som blev för att vi fick ju ta vårat kaffe där nere. Mm. Eh vid diskot istället då. Och jag menar barnen de dansade och som som så hoppar de med hopporgen och ja det var fullt ös där. Så det var. Och vi drack kaffe, tog det lite lugnt. Eh och jag kan väl kanske hålla med om att det var på så sätt så var det ju bra att göra så ändå. Alltså att det blev lite avdelat. Eh det så fick ju barn och barnfamiljer mat lite snabbare. Men eh ja man fick ju och de och de fick liksom gå till sitt så att säga och köra på med disco där och springa av sig lite och leka av sig och så där. Så det ja, men jag menar och tycker det det var det blev väldigt bra för barnen att få göra så tror jag. Mm. Mm. Jag ibland så är det ju de här problemen man stöter på som gör att lösningarna blir faktiskt bättre än det var planerat från början. Mm, mm. Så... Nej men det var ju inte allstumt faktiskt. Nej. Det det visste det kunde man ju inte tänka sig att det var en sån att det hade blivit på det sättet så att det. Faktiskt. Nej. Nej men jag ja. Jag var ju jätteglad att det det blev så bra som det blev. Och och det är mm. just det här med vi i motståndsrörelsen vi är ofta många. Vi stöter på ganska mycket hinder på vägen vilket gör att vi måste hitta kreativa lösningar. Många gånger så blir de här lösningarna väldigt bra för att eh, vi är bra på att få våra klockor i huvudet ihop. Mm. Och, och mm. lösa problem. Det är ju det vi håller på med hela tiden. Ja, vi bra. håller på med... Men stora problem mm. vad det som det har varit mindre problem jämfört med det men ja. Ja, <laughs> <laughs> ja precis. Jo. Det är problemlösning i pusselnamn, ja. det är det absolut. Ja. Mm. Ja, okay. nej men det kunde man ju inte ana. Så det var det var ju bra. Mm. Det var väldigt bra. Mm. Ska vi ska vi lyssna lite på vad Arvid hade att säga här också om eh hur ja. den dagarna? Ja, det gör vi. Hej, absolut. Hej, Och du heter Arvid. Vad vad hände i helgen? Eh, vi var på Nordendagarna. Var det kul? Eh, ja. Vad vad gör man när man är barn på Nordendagarna? Eh, har roligt. Men eh, vad vad exakt gör man? Eh. Är med kompisar. När leker. Mm. Vad vad var det som var så kul med och vara med alla kompisarna? Då var det många kompisar där. Eh, ja. Jättemånga. Mm, ja, jag tror jag var i alla fall. det. Var ett jädraliv iallafall. Det var väldigt många som inte hade träffat på länge. Men det är ju alltid kul. Ja. Mm. Och vad, ni hade knappedisco. Ja. Mm. Vad är det för något? Vi hade ju ett disco där man körde olika saker. Körde olika saker? Ja. Mm. Olika lekar, typ dansstopp. Mm. Ja. Och limbo. Limbo också. Ja. Sen sen så var ju det stora eventet för er bara att det var en stor hoppojg på plats också. Ja. Vad hoppade mycket? Eh, ja, det blir. Har ju trötta bena dagen <gården> efter. Ja. Jobbar jag fortfarande. <gården> Men ni hittade ju på massa tossigheter. Du du var ju där i två dagar. Vad gjorde du på söndagen sen då? Eh, söndagen sov jag eller bara tände och på. Aj menar ni allmänt. Så vad hittade ni på? Vi gick och körde Pokémon Go eller så typ var vi på hoppa i före. Ja, hjälpte mig och plocka stolar. Ja, hjälpsamma är ni. Åt en massa mat gjorde ni. Jag skvattar lite åt dig och dina syskor, ni som hungriga vargar. Det <laughs> är inga rinkningar på näsan där åt mat, inte. Det är ju bara bra, man ska äta ordentligt. Men vad, vad var roligast då med, med Norden-dagarna? Det var många möter, träffade många. Jag tror som jag bara har spelat minnen och ja. minns som när det sitter på bildeton. Okej, okay. ja det. Är, det är kul att träffas. Tycker ju vi vi vuxna är det roligaste nästa med nordendagarna också träffa alla människor. Men för alla de barnen som inte var med på nordendagarna och deras föräldrar, vad ska vi säga till dem då? Asså det var åskotten vi kommer dit nästa år. Alltså vi blir ännu fler nästa år. Ja. Tittade du någonting på ceremonin med namngivningen? Eh, uh, ja, lite fester. Det uh, har ju så mycket varit igår så lik. Ja, det måste så är det ju. Det var ju många små där, vissa med också. För dåns blir ju lite grann. Men det var ju jätte samma åt att handla de små också. Eh, ja. Ja. Alla hjälper alla. Men då får säger vi så att nästa år så blir det ännu fler barn. Då kan vi roa ge ännu mer. Ställa till med massa jävelskap. Ja. <laughs> Tack som vi gett Arvid. Härdett. Där var då Arvid som är 11 år gammal. Men gud, vad fint. Tom... Vilka svararna. Ja, oh, gud var skön. Ja, var kul att höra också. Ja. Va? Oh, ja. Oj oj oj. Är vi börjar bli en sån där radiokändis nu? Nej. <laughs> ja. Det är inte första gången jag intervjuar honom faktiskt. Ja? Mm. Nej. Alltså. Han är jätteduktig. Det är de båda två de här barnen jag intervjuar. Det är inte lätt att bli intervjuad för en vuxen. Så nej eller hur? Så för ett barn att komma på svar. Ja. Ja. Ja, men vad fint att höra, träffa kompisar. Ja. Ja. Det De var både ju var... gott det här för fantarna. Det var ju verkligen många barnen. Mm. Så så det här var jätteroligt. Men Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på det här med temat för Nordendagarna eh lite så där och eh namngivningen som jag tror inte har pratat så mycket om tidigare faktiskt som var verkligen ja, så nyhet för Nordendagarna. Mm. Men eh, ska vi spela en låt för barnen först? Ja, det gör vi. Ja, perfekt det. Här kommer chicken song. <laughs> ja. det gör regeringen en del av Nordisk Radio. Ehm Chicken Song av J Gecko. Och någon känner till den artisten? För det gör inte jag. Nej, inte jag heller. Faktiskt aldrig hört, men låten har jag hört. Mm. Det har jag. <skratt> ja, det är en av barnens favoriter faktiskt. Mm. Ehm men Eh som sagt barnen och barnfamiljen i fokus denna noden dagarna så valde vi även då att fokusera på det nationalsocialistiska samhället i stort och vad vi står för. Eh och det gjorde vi bland annat genom att dekorera på nationalsocialistiskt vis med ta in naturen. Mm. Det var överhört, vackert. Väldigt väldigt fint dekorerat. Det var Mm. Det sätter så mycket stämning när man tar in natur inomhus. Ja. Och det hade ni gjort riktigt fint faktiskt. Tack så mycket. Ja, jag jag mm. tror hon lyssnar hon som faktiskt skötte det mesta med dekorationerna där. Mm. Mm. Och vi hon ska ta åt sig för det var ju jätte Det är fint. Ja, det var det verkligen. Ehm och sen valde vi faktiskt att lägga fokus också på våra lokala bönder så maten mm. var ju närproducerad från små bönder. Alltså inte några såna här stora slakterhus eller liknande utan ja, mjölk och kött Och, och grönsaker och potatis kom ifrån olika gårdar. Ska vi säga inom en timmes radie från där vi faktiskt firade de där dagarna. Mm, mm. mm. Så så det var väldigt kul att kunna få bjuda på mat med råvaror med så fruktansvärd hög kvalitet för man får inte bättre mat än det det man får direkt från bonden. Mm. Ja, alltså det är ju vad ska man säga, det är ju ett ganska stort jobb oavsett att fixa mat till en sån här tillställning. Men eh ska man verkligen göra det fint så gör man ju så som alltså som en riktig nationalsocialist eller vad man ska säga att man skaffade från lokala bönder det är ju det rätta. Det är så vi borde tänka med allmott som vi handlar. Mm. Så det ja det var och det var ju så himla gott med. Mm. Tack så mycket. Det var riktigt fin mat. Ja. Grymt var det. Det och, och ja jag äter ändå så varje dag vad man säger så. <gryck> Då hade jag blivit, på kokkrestaurang liksom. Då hade jag blivit chockad över gris, men <laughs> det var ju otroligt god mat måste jag säga själv. Eh ja. Men som sagt, vi hade väldigt väldigt bra råvaror. Eh Mhm. Så jag är jättestolt över det jag och kökslaget eh köksgruppen lyckades och fixa fram faktiskt. Mhm. Och jag alltså om man ska ta lite om vad det var för mat. Ehm första måltiden så att säga lunchen eller vad vi ska kalla det. Det var ju masse med olika smårätter. Och det krävde ju lite jobb och lite gärna för att göra något gott. Ja. Så det var ju riktigt kul. Pumpan där blev var helt det var magiskt. Vi <laughs> har nog aldrig ätit pumpa innan. Ehm Så så det ja det var riktigt gott. Det är kul att det säger det för det var jättemånga som kom och frågade vad det var för att folk har inte ätit pumpa. Och pumpa. Nej. Det är säsong nu så ni som inte har ätit pumpa eh eller ni som har ätit det, men inte vet hur man tillagar det eller liknande eller vad man ska göra med det. Alltså köp pumpa och ät. Det är jättebilligt nu och man kan få jättebra Alltså råvaror eh väldigt hög kvalitet. Det är säsong nu och jag tänker ju alltid säsongs. Eh jag har alltid mm. det baserat när eh, när jag handlar till mig själv men också till såna här evenemang. Och pumpan blev ju en hit så jag tyckte det var jättekul för det var jättemånga som inte visste vad det var. Mm. Men det Mm, ja det var grymt. Ja. Det är väldigt Vad enkelt att laga. Oj, vi gjorde en västkustbuffé helt enkelt. Ehm, till lunchen. Eh, mm. vi hade en helstekt eller rökt gris faktiskt, en hel gris. Eh, mm. som vi rensade ju då och ehm korv till barnen. Eh, mm. Vi hade en blomkålssallad med äpple. Mm, höstsallad som sagt. Vi hade morotsallad med räddika och purjolök och en potatissallad med lite örter. Mm. Och sen hade vi säkert, ja vi hade sill också, just det ja. Sill och gräddfil och ägg. <laughs> ja. Ja, det det kål Kol hade vi det till lunch. Jag tror inte vi hade det till lunchen. Jo. Kol minns jag att det åt till lunchen. Kol hade vi till lunchen. Och så hade vi magiska tomater som jag glömde ta fram. Så det var inte alla som fick tyvärr. Aha, aj då. Men ja, när de väl kom fram så sprang de och käkade tomater som att det var godis. Men mm. eh, ja det hittat eller hittat hittat jag vet ett ställe som eh, odlar tomater på sånt här heter det eh hydroponics system ja i ett växthus då som mm -hmm. har hur många olika sorters tomater som helst. Jag tror hon sa att hon hade 52 för tillfället. <laughs> eh jag tömde deras lager. <laughs> Oj. Eh, men det fantastiska med de här tomaterna det är att de plockas dagligen när de är mogna. Så det är inga gröna tomater som får mogna på vägen utan det här är såna tomater som som nästan spricker i händerna på en för att de är så mogna. Mm. Och så går. De. Mm. Som sagt, råvarorna var ju det som gjorde maten. Ja, men måste ju nämna det för jag blev lite såpa ah, men kostnaden och så där då. Men du sa ju det att det det var ju liksom det var ju ungefär som att gå och köpa det i affären så jag menar. Ja, vissa ja. saker var till och med billigare. Ja, du ser. Ja. mjölken som jag köpte direkt från bonden eh som är ekologisk och närproducerad hela kötta blongen är billigare än den du köper i butiken. Och Den fick jag dagsfärsk. Eh, mm. så jag att jag åkte dit och lämnade hinkar dagen innan. Och när de hon hade mjölkat korna och sås så och tappat dem upp i mina hinkar så kommer jag hämta det när det var färdigt. Ja, grymt, grymt, grymt. Så ja, det dräx sen hel del mjölk kan jag ju säga också. Och det var riktig <laughs> mjölk, inte sån där processerad. Ja, det är inte skit det som finns i butik. Mjölk är ju alltid bra, men så finns det ju mjölk som är ännu bättre bara. Ja. Precis. Så jag ja. jag är faktiskt stolt över det vi lyckades producera. Eh, och som sagt, vi är motståndskvinnor och en man som som producerar maten. Ehm. Mm. Och vi är vana vid att lösa problem eh jag tror de som var på plats och tittade in i köket skulle aldrig kunna gissa eh att vi hade lyckats göra allting på plats för det här var det minsta kök jag varit med om i mitt liv ja det var inte stort det var det inte eh så det var tur att eh flera stycken av oss som är lite mer ska man säga preppers så liknande hade gaskök och liknande som vi kunde ta med Ehm mm. för Annas ja det det måste sett se jätteroligt ut. Det det stod en spis här och en spis där och en spis men allt stod det spisar och koka. Ja ofta alltså det händer ju bara i Målstoms rörelsen att ja. eh, att det blir så. Man <laughs> kastar ja. speciellt. Ja jag är jätteglad att det var just det här gänget som var med i köket de var så duktiga varenda en av dem. Och mm. mm. Det, det är så man har alla oddsen emot sig men man löser det ändå. Från liksom elavbrott till av kaffemaskin som lägger av mitt i och ja. Mm. Ja, men det var Ja. Ja. Väldigt väldigt bra jobbat i köket. Jag skulle vilja tacka hela kökslaget för en eh, mycket väl utförd insats. Det tack. Tack så mycket. Tack så mycket för, för de vackra orden. Men nästan som att man skulle ha en fanfar där, men jag vet inte. <skratt> Nej men jag kan inte ge mig själv en fanfar, men, men jag kan ge tuggslaget en fanfar. Det kan jag definitivt göra. Ja. Eh så det här är för er tjejer och grabbar. Mm. mm. Ehm ja jobbat. Kan ju säga då att eh vi vi tänkte ju säsong och när producera det hela vägen i matväg. Som middag så hade vi ehm en biffströganoff eh med eh, kokt potatis från en lokal bondeköttet från en lokal bonde där också. Det bästa kött man kan få faktiskt. Då De här djuren de betar eller vad ska vi säga de föds de växer upp och de slaktas, styckas eh på exakt samma ställe så de har aldrig varit i en lastbil. Mm, över hela taget. Eh och de är ute omys året om. Om de vill, de har möjlighet att gå in om de vill. Men de vill oftast inte det. Jag ser de har ju efter i snö och is liksom. Eh, <laughs> de bor inte så långt bort från där jag bor. Eh, och eh de äter bara gräs. Precis som kor ska göra. Inget kraftfoder och sojabönor och annat skräp. Och då får man mm. bra kött. Mm. Så jag lägger otroligt mycket vikt på detta och Det var jätteroligt att få göra ett avstamp för bönderna under norden dagarna. För det är ja. sättet vi gjorde med maten tycker jag i alla fall. Mm, det är riktigt fin tä kvalitet. Det är ja. precis som det ska vara. Och bönderna fick ju faktiskt en ordentlig applåd efter utom. Mm. Nej, eh, mot slutet av Av dagen då så fick vi tackat bönderna för allt deras slit. För den vackra mat vi hade på bordet. Mm. mm. Ja det vet ju inte de om men du fick ju gå upp på scenen och eh, ta emot ett tack eh, offentligt. Och eh, då passade du på att nämna det här med bönderna faktiskt. Ja. Mm. mm. Och då fick ju de säga en applåd också. Ja. Ja. Mm. Eh, men det är faktiskt, det jag faktiskt SMS:at flera av bönderna och talat om att de fick mycket beröm för sina råvaror. Så så det det är jättekul när man kan ha den kontakten med producenten. Vad oh, fint. Så att det ja ja ja. Inför, det är bra, Elin. Inför norddagarna så har jag suttit hemma hos bönder och druckit kaffe i deras kök för att prata mat. Det var ett hur kul som helst. De är ofta väldigt villiga. De är väldigt stolta över det de gör och det ska de vara. Mm. Så sträck alltså det det är bara att söka reda på vad ni har för gårdar i ett närområde. Jag hittade säkert 20 stycken, alltså bara så där, fuff. Vissa av dem har jag ju handlat av tidigare då. Mm. Ehm Men det var ju inga problem som helst och så pratar man med en och så frågar man vet du någon som som är bra på det här eller någon som odlar det här? Jaja men det är ju han han som där borta eller det är ju hon där borta liksom. Mm. Eh, uh, okej. Okay. Sågde jag dit och kolla träffa djuren för det det är ju så att jag är jättenoga med att djuren ska ha det bra. Eh det, mm. det är det viktiga. Eh det är viktigt att bonden ska ha det bra också, men ehm men det man man har ett samvete om man använder det helt enkelt. Och det jag tycker det är vår plikt som nationalsocialister att påverka på ett positivt sätt. Så det det vill jag lämna mm. alla till att ja, man tar en titt i ert er närområde. Om inte annat så finns det rek och ringar i hela Sverige. Och vet ni inte vad det är? så tar reda på det. Där ja, kan man precis. köpa mycket bra råvaror direkt ifrån bönderna. Ja, nej det måste jag. Ta tag i. Jag har tagit jag är ju ganska nyligen ganska nyligen i alla fall flyttat så det det får ju bli nästa projekt här då. Och sen ser jag omkring. För det är Ja, det är rätt. Det, det är det definitivt. Ja, det nu snart är det ju grisslakt. Eh, mm. många småbönder, de de slaktar ju innan det blir för kallt. Så att de har bara sina grisar utomhus eller sina kultingar utomhus då. Ehm, så så de slaktar de egentligen innan de är fullvuxna. Men ja, Det är av ekonomiska skäl för att det är väldigt dyrt att hålla dem i liv under vintern. Så, så nu är det dags att beställa sina grisar hos bunderna och fylla frisboxen. Så har du fram till, alltså hela julen är räddad, jag lovar. Men ska vi lämna mat lite grann och så går vi in på något av det viktigaste. Eh, som som särskilde nordendagarna från andra nordendagar. Och det är för som sagt vi har haft fokus på barnen och familjen hela vägen, men nu blir det fokus på barnen och kvinnan, skulle jag vilja säga. Namngivningsceremonin. Ja, precis. Ehm um, jag skulle vilja be om en liten låtpaus innan detta. Skulle vi ja. kunna ta det? Det kan vi definitivt göra. Vad bra. Mm. Då kör vi igång typ blanda folk med svenska ungdomar. Den har jag redan spelat, tror jag. Så vi tar en annan. <laughs> Förlåt mig. Eh, Midgård landet det vart. Ja, men det gör när radje regeringen en del av nordisk radio och vi hamnade eller vi var på väg in på namngivning innan eh, här en av våra nydliga namngivna flickor berättas. <laughs> ja. Precis. Ja. Ja, jag jag måste oh. bara säga igen, alltså den här flickan, Nadas lilla Irma. Eh är så fruktansvärt sött så de där kinderna det är ja hon är helt underbar och jag jag fick nöjet att eh, guddla lite med henne under norddagen också. Och det det var faktiskt ganska kul ja. för jag gick bara förbi och helt plötsligt så bara tjupp så så bara hamnade ja. hon hos mig. <laughs> Jätteskumt har aldrig hänt för. Vi går förbi varandra i princip och Irma bara sträcker ut armarna mot Elin. Bara, ja, okej. Okay. <laughs> Shit. Ja, ja, jag ja, tackar bara att ta det emot. Ja, jag älskar småkringar, så. <laughs> ja, ja det, var, det var fint. Men eh, bilden till avsnittet så kan ni ju se när Jimmy Thunlind namnger Irma. Ja. Och en rad andra barn. Jag vet inte hur många barn det var faktiskt som blev namngivna. Har du koll på det, Nara? Sex stycken, var det va? Sex stycken. Men, äh, ja, jag tror det. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, sex barn mm. blev namngivna. Det var ju desto fler barn där, men nej, det var de här som var så pass små så att säga. Så att det passade med en namngivningsceremoni där. Mm. mm. O och, och jag tycker att den här ceremonin är ett jättestort kliv framåt för motståndsrörelsen. Vi skapar en egen tradition och hyllar det som faktiskt är det viktigaste i vår kamp. De vi kämpar för. Precis. Vi kämpar inte för vår egen framtid längre. Vi kämpar för deras framtid, för de här småttingarna, de de som föds nu och kommande generationer. Det är, vi gör allt för dem. Mm. Vare sig ja. vi, är, vi har egna barn eller inte, det spelar ingen roll. Det är för lilla Irma och lilla Ingve som vi kämpar. Och mm. hoppas att de kommer få uppleva en friare och mer naturligt Norden än vad vi har vuxit upp i och lever i idag och att hylla dessa på det här sättet och hylla mödrarna sen också är så otroligt viktigt och det är hela grunden till att radioregeringen startade typ från början inte bara för att vi kvinnor skulle få säga vårt för det får vi egentligen ändå utan för att ha en möjlighet och hylla barnen, framtiden och kvinnorna som bär fram denna framtid. Mm. Men eh, vill vill du berätta lite hur ceremonin gick till när då? Ja, ehm man kan väl säga att det började med att eh, de att alla vi fick stiga fram och eh Jimmy Turnlid som utförde den här namngivningen berättade om barnens namn om vad den betydde. Ehm så det det var början kan man säga och sen efter detta så vigde han in dem eller hur man ska säga ehm till naturen till de fyra elementen vatten, jord, eld och blod. Ehm um, så ja, det det var väl det jag kan jag kan inte komma ihåg allting som han sa. Men det här var liksom själva harmonins eh uh, poäng att uh, viga in dem i den naturliga ordningen kan man väl säga och under den national socialistiska fanan. Mm. Så det var det var väldigt fint och att ja, dels få höra om namnen eh som barnen hade fått, men även att man ja i sann national socialistisk anda vigde in dem i naturen liksom. Mm. mm väldigt speciellt. Nej, ja. det här det här är en ny tradition vi har skapat som är som jag sa otroligt viktig. Det var väldigt fint och jag blev faktiskt uppriktigt ledsen över att jag missade den här ceremonin. Mm. Eh, för jag var upptagen med annat och märkte inte ens att den hade börjat. Eh Så nästa år då då ska jag vara med. Men jag är ju Det är lite sorgligt att jag jag missade lilla Irma. Ja. <laughs> ja. Så santur finns det på bild. Ja, det finns det i alla fall. Ehm, ja. Nej men det var väldigt fint och väldigt stämningsfullt och det var uttänkt mm. som vanligt, som allt annat som vi gör. Så var det väldigt komplett eh, upplevelse. Ja, och jag, och jag kan faktiskt inte tänka mig en bättre ceremoni mästare än Jimmy Thunlind. Han har mm. det i sig. Ja, det är definitivt. Han är en sån person. Mm. Eh, och jag tyckte det var jättefint att ha den här hyllningen till alla nya barn. Mm. Det var många småttingar. Många. Mm. <laughs> Så det är... Ja. Ja, det var jättefint. Jag är så himla glad att man beslutade sig för att börja med det här nu. Det var ju sån tajming. Jag menar, vi... Ja, vi... Det här är ju precis så man vill att ens barn ska namnges. Det är ju... Ja, det är fantastiskt fint. Mycket, mycket, mycket bra initiativ av den som kom på det. Det är... Ja, underbart. Ja, framför några hundra av ens närmsta vänner. Ja, precis. Ja. ja. Det är det det var faktiskt väldigt mäktigt att vara på plats och många pratade om den här ceremonin efteråt och det pratas fortfarande, visst det har bara gått en vecka. Men om hur tagna folk blev av just den här ceremonin, hur vackert det var och hur viktigt det här faktiskt är. Ja. Ja, det är precis så som du sa innan, liksom att det är ju barnens framtid vi kämpar för. Det är ju det. Så att de fick ta en så här fin plats eh under hela norddagarna egentligen så det det är helt rätt. Det är precis så här som det ska vara. Det är väldigt vackert och man blev väldigt glad. Mm. Åh. Oh. Ehm, sen så delades det ju även ut något diplom. Oh, just ja, just det. Vi vi vi kommer bara nämna det här lite snabbt eh idag. För vi kommer oh. faktiskt ha Paola som mottog detta diplom som gäst inom kort så då får hon berätta lite mer då. Men men det kanske ja. kan sammanfatta det lite snabbt i alla fall några. Ja, eh vi kvinnor som blir mördade i nordiska motståndsrörelsen kommer att utdelas diplom eh beroende på hur många barn man lyckas föda. Så får man ett diplom som eh, representerar så många barn som hon har fött på 25. Eh. Mm. Så en Paulina säger helt enkelt. Ja, precis. Det är en utmärkelse och jag menar det är ju det är ju en jättestor del av kampen är ju att föda barn så mm. ja, det passade ju utmärkt att Paulina skulle få komma fram till mig på scenen och ta emot det här värda diplomet mm. i guld. Mm. Ja, mm, men hon ska jag få berätta mer om det. Så. Ja, som sagt, hon har ju lyckats bli nio barnschmor eh vid mm. laget faktiskt. Ja. Japp. Här fantastiskt. Och hon är också en väldigt väldigt sökt liten pojke på bara ett par veckor gammal hemma. Så som mm. jag hade nöjet att gilla med Ramadan. Och ja, det bevisar ju bara vilken grym musa när som eh som kommer till och med på ett evenemanget och eh, kan ha med sig sitt barn det är ju inte alla mammor som skulle fixa det tror jag Nej. eh så det jag tror de hade fixat det bara de vågar för att Ja men precis det är det alla föräldrar finns ju på Norden dagarna för att du ska kunna ha en plats och dra dig undan för att amma eh för att du ska kunna ja hitta en plats för ditt barn att sova och och så vidare och så vidare. Det är, det är anpassat för de små och för mödrarna. Eh och det det är något jag tycker är jättefint och jätteviktigt att just nordendagarna är inte längre bara årets nordman och massa tal utan det är en familjefest. Mm. Definitivt. Även om det var väldigt kul med Årets Nordman och en massa tal också när när det var det men det här är Åh oh, hjälp. Eh vi vart en katt och en stor blombukett här. Mm. Jag Smykt. måste berätta om min blombukett är sjäktad. <laughs> ja, just det. Eh mina gruppchefer i nästet dök upp här igår med en gigantisk blombukett till mig. Jag blev jätteschockad. Jätteglad. De kan verkligen vara hur gulliga som helst, de här grabbarna. Det är verkligen jättefint av dem. Jag det det var ju väldigt fint faktiskt, det tycker jag med. Men det är klart, det har ju kämpat till in och Det lite tack då och då. Det blev var ju glädje. Nej men ja. det var det var lite utöver det vanliga tack. Det var det. Ja. Det var det. Ehm mm. så så jag blev jätteförvånad. Men jätteglad självklart och jag har nog aldrig fått en sån här stor blombukett i mitt liv tidigare. Jag jag är van de för gånger jag har fått blommor i mitt liv. Antingen plockade jag i trädgården av farmor och farfar eller min systerdotter då som plockade blommor till mig i trädgården. Eh eller typ köpt på ICA. Det här var en riktig bukett. Den var stor. Vad var det för blommor? Eh, det är det allra möjligte riktig höstbukett. Eh inte såna här massa liljor och sånt då utan typ gerbera och det eh är... jag kommer inte ihåg vad den här blomman heter. Jag sitter och tittar på den. Ja det är lilja också är det ju men Aj jag vet inte ens vad de här blommorna heter. Mycket grönt och och mörka färger. Mm. Ehm. Jo, nej, vilka heter den blomman? Nu kommer jag på det. Mm mörkeräddare nej lika. Alltså inte inte sussarnas snelika nu. Eh. Den mörkerädd. Men det är fint. Ja. Det var ju bra gjort av dem. Ja, jag blev jätteglad. Mm. Eh. Äh, eh, mm. <laughs> bara för att avbryta så där när vi pratar om något viktigt. Men <laughs> ja den är så stor så jag sitter här näin klämd under den här. Ehm. Uh. Ja. ja, nej men för att komma tillbaka lite så är det ju det är ju väldigt det är så national socialistiskt att ha det här mödradiplomet och en namngivningsharmoni. Ehm mm. det blir ju att vi kvinnor och barnen få ta en offentlig plats i kampen och det det behövs vi kvinnor gör också en stor del av kampen på hemmaplan. Mm. Vi skapar ju det här som männen slåss för. Mm. Det finns ju ingen poäng med kampen om inte kvinnorna och barnen finns. Mm. Mm. Det det finns mm. faktiskt ett gammalt talesätt som jag tycker verkligen slår huvudet på spiken där. Men bygger hus, kvinnor skapar ett hem. Mm. Och, och vad är det för mening med att hus ifrån att ha ett hem? Mm. Det är det är ett hus är bara ett tomt skal. Mm. Så Ja. Ja. Åh det är så det vi vi arbetar tillsammans för att bygga någonting vackert för att skapa ett hem helt enkelt för vårt folk. En trygghet är mm. en plats på jorden som är våran där vi kan leva i harmoni med varandra och med naturen. Mm. Det är vårt mål. Mm. Och kvinnorna är otroligt viktiga i det här och säger nej jag har ingen man jag har inga barn. Och så jag jag gör ju andra grejer istället så gott jag kan. <laughs> ja, men du har ju mycket familj, barn omkring dig ändå. Ja, det har jag ju. Så ja. Så så jag är inte bitter eh inte alls. Eh jag gläds åt alla andras barn. Mm. Men eh, Men det det är det att det är det finaste du kan göra för ditt folk som kvinna. Det det är ju faktiskt att föda barn till nästa generation och det ska hyllas och det tycker jag att vi gör. Och ja, alltså ja, det jag tycker det är så fantastiskt. Jag menar absolut kampen behöver föras på gatan och så vidare. Vi, vi behöver allt det vi har innan men att få in det här nu det här är sann national socialism det här är det här är så otroligt vackert jag jag är ja jag blir så stolt att vi har det så här komplett liksom det det är ju äkta folkmenskap äkta national socialism det mm så grymt bra. Det är jättehita ord riktigt för dig. Men eh mm. äh, ja. Eh, jo, Kim skriver här i chatten: "Hur kan man som nationell inte älska den nordiska kvinnan, den som för vårt folk framåt och håller ordning på oss men den nordiska kvinnan <laughs> förtjänar att æras mer än allt annat." Och jag tyckte det var väldigt fint skrivet av Joakim. Och ja, vi har i i motståndsrörelsen och i nationalsocialismen väldigt mycket i nationalsocialismen är att kvinnan och eh eller kvinnor men det är först nu som jag känner att det verkligen har blivit att den barnafödande kvinnan också och har fått en alltså en riktig plats i organisationen även om vi har pratat mycket om det så men sån här hyllning som kvinnan och barnen då fick på norden dagarna så har de verkligen intagit sin plats som moder i nationalsocialismen i Sverige eller i Norden mm. igen. Åh <laughs> Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och det är ju det här som motarbeta så mycket av samhället i stort. Du du ska inte vara moder. Eller mamma. Och och skaffar du barn då? Ja men okej, okay. folk skaffar barn ändå. Ja, det gör de. Inte i lika stor utsträckning som man hade hoppats. Men istället så tar de inte sitt ansvar som moder. Alltså det är inte fint att vara mamma i då i i samhället. Utan du ska ha karriär och du du ska vara ditt och du ska vara datt men att vara mamma är inte prioriterat på det sättet. Så som det är inom national socialismen och nordiska motståndsrörelsen. Så som det borde vara. Men med det sagt betyder det inte att du endast måste vara mamma. Du är så mycket mer som kvinna också. Se på till exempel Nora. Ja men hon hon drar sitt strå till stacken som sagt inom kampen trots att hon är mamma eller för att hon är mamma kanske till och med. Och samma sak med Paulina. Ni vet hur många barn hon har och ändå så så är hon mer än bara mamma. Även om det är hennes största uppgift är det inte hennes enda. Och det tror jag att vi vi får inte glömma bort det. Att dessa mödrar är otroligt kapabla till att göra mycket mycket mer också. Eller? Ja. Absolut. Oh, nu blev det att jag får ta hand om en liten här, lite granna i sändning med det jävlingen din. Oh, nej. Så att det läget. Ja. Ja, nej men det är fint det du säger Elin. Och det är sant det du säger. Men det är Ja, mm. nej, det är som sagt det är så mycket som händer under de dagarna så att det kommer ta månader att smälta det här. Jo. Ja. Det låg så mycket planering bakom och jag har verkligen helt fantastiska kamrater här i nästet och även de som kommer hjälpte till som inte tillhör vårt näste då. Vill jag ju tacka jättemycket också. Mm. Och, och det händer en hel del kul saker eh under de norden dagarna eh som det alltid gör. <laughs> För det första så blev vi varenda hungr nästan dyblöta av att vara och springa hinderbana. Det var ju jätteroligt. Så så det hängde strumpor på tork överallt. <laughs> ehm och kan faktiskt säga att det <laughs> Vet inte om jag får säga det här, men det säger jag ändå, jag säger inte hans namn, men det var en av barnen som försökte torka sina skor genom att sätta in dem i en frys. Det var otroligt roligt. Ja, det var kreativt. Ja, han trodde det var ett torkskåp, sa han. Och sladden var inte i, så han stoppade i skorna där och satt i slatten och gick därifrån. Ja. Okej. Okay. Ska säga att detta var ett av de större barnen alltså tonåringarna, inte ett av de små. Mm. Så så tonåringarna kan vara skratt åt när de gör såna saker. Ja. Eh. Vi vi vi lyckades ha en brand eh äh, eldsårda tack vare Jocke i Ennarbohuslän som inte vet hur en gaspis fungerar. Mhm. Ja. <laughs> eh, så det var vad det kamrater som var snabba och liksom Jocke, vad gör du? <laughs> eh, så så det, det det var ju inte så att det var någon som spred så eller någon fara så överhuvudtaget. Eh, det det var helt enkel fel människa som försökte byta en gaspatron. <laughs> Eh Joakim mm. Mm. i chatten här jävlas lite med Jocke och säger att kan man inte hantera gaser om man är ingen bra eh NS. Okej, alltså. Ja. Eh, nej men det det är alla de här små sakerna som som gör det så fruktansvärt mm. roligt att vara där och alla nya människor man träffar. Mm. Mm. Eh, det det är så roligt. Nu nu han gör ju inte mer så mycket socialiserande tyvärr som jag hade velat eh i närdat jag stod i köket i i fyra års streck. Men lite han gör ju allt med. Åh. Ja, nej men det var jätteroligt och träffa alla och träffa alla att man inte har sett på så länge så ni som ännu inte har gått med i motståndsrörelsen gör det. Mm. För de här människorna ja. är helt underbara. Ja, så fin stämning hela tiden alltså man jag tror det är grundligt glädje, det är jättestort glädje hela tiden. Mm. Ja. Väldigt bra liksom, det är det känns varmt. Det mm. är så en värme som är väldigt väldigt härlig. Mm. Mm. Nej. Nej, jag skrattade lite åt det för jag sa mellan fredag, torsdag och fredag så sov jag kanske 2 timmar. Mellan fredag och lördag såv jag nästan 2 timmar. Mellan lördag och söndag sov jag 45 minuter. Ja, är... Och ändå och vilken man för att man Man har kamrater, det syns det, jag måste säga att jag var inte pigg och glad på söndagen. <laughs> inte hela söndagen i alla fall. <laughs> eh, för lite sömn och för mycket att göra. Ehm. Men när man är bland kamrater orkaras och hålla den här kamratskapen och glädjen av att vara i varandras sällskap i livet. Så orkar man så ryktas för mycket mer än man någonsin kan tro. Ja, jo. Absolut. Det så är det definitivt man får väldigt mycket energi av varandra. Ja. Det är definitivt sant. Det det och jag jag var så imponerad av så många människor. Jag jag är ju van vid att springa runt. Jag fysiskt jobb där vi springer konstant liksom. Eh och jag stod i köket med kvinnor och och män som inte alls är vana vid det här. Som kämpa något så otroligt. Och de sa alla att de orkar för att vi hade ett så bra gäng, för att vi var glada och hade så roligt när vi arbetade för att vi var bland kamrater. Och det det är mm. någonting man kan inte riktigt förklara utan det måste upplevas. Och absolut. Det är ja, och vi vi klarar det här så mycket mer än vi tror. Och jag ser Malva skriver här i chatten också. Ni som inte var med på årets eh, nordendagarna, häng med nästa gång och var med på årets stora familjefest som en kamerat eh från Nästetsa. Mm. Ehm. Mm. Um, för övrigt, Tobias, han räddade min dag eller min kväll i lördags. Mm -hmm. När jag bara sånt truttast. Alltså, så kom han med spettekaka. Ja. <laughs> och då sa, mm. "Finns det till dig också? Ta det då den så här." Och så gav han mig en stor bit spettekaka. <laughs> just. Då då ja. orkade man en brastun till. Ja, det är lite ja. energi i de här. Ja, det är det. Det är <laughs> typ maräng utblandat med potatismjöl. Det lyckades vi rista mm. ut. Väldigt gott. Mm. Äh, ja, jag är Åh, snällt. Mm. Mm. Så tack då Beras. Åh. Nej, nej, det var jätteroligt. Eh det kommer säkert komma upp en massa mer på nordfront.org heter hemsidan va? Nej. Nordiska motståndsrörelsen.org. <tryck> Motståndsrörelsen brukar jag skriva bara. Ja. Åh, <tryck> oh, nu blev jag lite os osäker. Ja hem. men jag tror det är punktorg. Eh <tryck> så är så vi är glada är vi. Nej, .se är, är det. Är det .se? Ja, motståndsrörelsen .se. Ja. Ja. ja. Så duktig är jag på att komma ihåg hemsida dessar. Men jag tror det kommer komma ut en hel del mer. Och... Vad heter det? Idag kommer det ut en video från eh eh Årets Nordman med vinnaren då Martin Saxslind. Japp. Mm. Eh som fick priset ett väldigt fint svärd. Mm. Åh, mm. är ja, det vikingasvärd va? Mm. Mm. mm. mm. Eh Riktigt riktigt häftigt svärd. Och det var han förtjänade verkligen den vinsten. Han var skitstark. Och jag ska ju trycka det så. Ja, det finns eh det finns ju på motståndsrörelsen.se. Precis grön där och titta. Det ser en bild härlig text. Ja. Ja, grattis om du lyssnar förresten. Grattis. Det har jag nog inte sagt. Nej, jag med skrattat åt det. Ja, precis. Ja. ja. Ja. Men ska vi börja runda av för idag kanske? Ja, det kanske vi kan göra. Ja. Har du möjlighet att komma åt under praktiken? Ja, jag ska se här. Eh och Irma vill nog läsa en liten godnattsaga. Gör. Ja. Ehm ja så och det har... är alltså bondepraktiken som vi läser ur. Det hade vi ju som tradition innan. Mm, det har jag mm. faktiskt inte ingingen framme för det har jag har glömt. Alltså, eh, okej. Okay. Så vi säger helt enkelt tack för ikväll alla i chatten och alla som lyssnar och för er som nystar imorgon så ha en trevlig lördag då. Vi yep. hörs igen om två veckor, förhoppningsvis då med en gäst. Missa inte det. Ha det allesammans. Nassens, när du föddes. Lyft upp ditt huvud och se dig om. Hur är du först hit till världen kom? Tänk på det alla tida. Mänskan skapade Gud med ett ord. Svag och öm kom du här fram på jord med kroppens lust att strida. Din moder tålde för dig stor nöd. Det var stor under hon blev ej död av sveda och stor vonda. Den tid honde dig frambära. Gör henne all heder och ära. Men tack ge gack henne till handa med ett ord med dåd gör henne ej harm skänk henne gott, gott ta henne i arm hjälp henne till den bästa så i livet som när hon är död låt hennes jordafad ej lida nöd kosta på henne det mesta kunnat vi hörs Seems to me Reminds me of childhood Memories Where everything was As fresh as the bluest Sky Now and then When I see her face She takes me away To that special place And if I'd stare too long I'd probably Break down and cry